F. Fedelm Sida 47 Ferdia Sida 47 och följande sidor Fergus McRoyk Sida 15, 41, 45, 47 till 50, 52 Ferdia Sida 60 och följande sida För Ferdtib Sida 60 och följande sida. Fiakal, sida 53. Fjakra sida 29 och följande sidor. Fjall, sida 38, 41. Findbenak, sida 44 och följande sidor 52. Finckes, sida 56 och följande sidor. Fionnackaid, sida 29. Fiongola. Sida 29 och följande sidor. Fion Makkommal. Sida 53 till 64. 101, 104. Firborg. Sida 16 och följande sida. 21, 41. Fuddla. Sida 17. Fogal. Sida 38. 40 och följande sida. Frankrike. Sida 13, 96, 99, 104, 113, 122. Friuk, sida 43. Forna, sida 105-108. Förlovade landet, det. Sida 111-116. Boken, sida 132.